Niin, neljä nolla. Suomella Ja Anna kakku, Ja yritti nostaa sillä. Ja ei ole syttynyt. Siellä palaa vihreä palo. Yksinkertaisesti kiitän pelaajia taistelivat erinomaisesta. Yeah, because uh, I think uh, maybe this is Wild uh, Western. Tällä kertaa jutellaankin sitten Tapanin päivänä alkavista nuorten MM-kisoista ja etenkin tästä pikkuleijonien joukkuesta. joukkueesta. Näin ensi työkseen, niin se, Nyt siellä on siis viimeinen leiritys on tänä, on tänä viikonloppuna. Että Suomi on tänä iltana tai iltana voittanut Kanadan valmistava ottelussa. Ja sitten kohtaa lauantaina... Lauantaina on siis 22 toinen päivä, niin kohtaavat silloin USA. Niin jälkeen, se lopullinen joukku ei julkaista, tällä hetkellä vielä leiriryhmä, jos on... Kolme maalivahtia, kymmenen pakkia ja hetkinen 16 hyökkääjää. Ja... Eli sieltä putoaa kolme pakkia, kolme hyökkääjää, yksi maalivahti vielä pois. Mutta miltä ryhmä sun näyttää, on paperilla? Kyllä, no, niin, mitä tää. Mä löysin vaan tämän retrospektin sivulla olevan joukkueen. Ja sen voi jatkaa tätä hommaa. Ja oletin ainakin, että se on se sama ryhmä. Mä en mistään löytynyt, nimittäin mä yritin löytää juuri tämän päivän sitä että niin pelaavan joukkojen kokopanoa. en löytänyt. Mutta siis ainakin maalintekijät löytyis ainakin täältä. Niin perusrunko on varmaan sitten aika pitkälti, ainakin tiedos vaikka. Ja sitten tosiaan se yksi perio on vielä pelaamattakin. Eli parkkovia, alundi alulle ainakin, ja armia tietysti. paikassa varmistanut siinä. Joo, tänään oli muun muassa Artturi oli, mm. Lehkon, oli Ja voisko, mä en muista, että kristolainen kanssa, mutta nämä, on pelannut paljon liikaa, niin Joo, ja niin tietysti myös, vähän, niin. puolustus eri toteen, niin se on aika, tota, no niin, on ainakin mun mielestä Ristolainen tietysti, siitä on tämä, vaikka hirveän hyvin tiedä, mutta aina mä, että... Kun Suomessa ulkopuolella on pelannut, mutta pidetään niin kun, siellä niin paljon manttelmissä näyttäneen, että on joukkueessa mukana. Ja, ja... sitten totta kai mun mielestä, jos puhutaan näistä niin kuin varmoista paikoista, niin mun mielestä Ville Pokka ja sitten äh, Petteri Lindbom on valittu joukkojen kapteeniksi, niin hän tuskin enää sivutetaan tuossa kohtaa. Joo. <tos> niin. No sanotaan, siinä se varmaan se nelikko sitten. Mutta se, mikä tässä on tästä, tätä porukkaa kun katsoo, niin tässä on siis, ähm, voisi sanoa, että ehkä aika poikkeuksellisen paljon sellaisia jäti, jotka pelaa kuitenkin aika isos roolis, aika nuoresias jo. Niin katsotaan, että Miro Aaltonen tehnyt 11 maalia täällä kaikki tietää. Parkkovi, Granund, Henrik Haapala pelas tapparas alkukauden hyvin. Ikonen, Arturi Lehkonen, Mikka Salomäki ja Teuvo Teräväinen tietysti kanssa. Niin, kyllä siellä on, niinku joten, siellä on jotenkin tosi lupauksia herättävä mun mielestä. Niin nopeasti katsottuna. On ja sitten niinku, äh, on moni muitakin. Tonkin pistävä puolella, vaikka jokereitten, tota Lamperi, Yksi muun mu mu mu muassa ja sitten niin, niin tää Hannu virka silloin ehkä paljon pariassa silloin, kun joku oli ongelmaa loukkaantumisten kanssa, ne olivat niin kuin, hyvin täyttämä siihen kohtaan. Ja Tomas Myykoppi sai esimerkiksi, nyt, ee, niin tässä te, sitten Tepsin pelissä vai niin, niin sai näyttöpaikan silloin ja mielestäni tosi hyvin, koska seurasi häntä eri koska kuulus mun miehiin. <laughs> Pelaa siellä kakkos niin. On Olen pelannut tällä kauden liikaa ja aloitti a ja pelannut siellä aika hyvin, ja teki 14 peliin niin 5-12, 17 tehopistet. Niin se on aika hyvä, hyvä lento ja sit sitä myötä päässyt sit ehkä loukkaantumistenkin ehkä mitä lie. Nyt tosin IFK-ryhmä alkaa olla aika terve, niin kuitenkin mahtuu siellä pelaamaan, niin kyllä sekin jostain kertoo. Niin ja selvästi tämmöinen että annetaan taas yksi alle, niin Todellakin uskotaan siihen, että vaikka joukkueessa voisi olla ihan tai on mahdollinen. Kyllä, mutta kun katsotaan viime vuonna, siis Suomella oli monien mielestä, niin ehkä kenties se kaikkein lahjakkain ryhmä, mitä niillä on koskaan ollut jalkeilla, niin oli tuolla kisoissa ja lopulta pääty neljänneksi. Se oli liikuttavan liki, ettei Ruotsi kaatunut välieräs. Sami Aittokallio torjui 50 mutta yksi ikävä kämmi siitä ruotsitasoihin ja sitten pilkkuskapassa, niin kaikki ne muistaa mitä mikä Grandrundilla kävi, niin... niin. Mutta kun katsoo tuota porukkaa, niin miltä, miltä tämä ryhmä sun mielestä vertautuu, mitä se vertautuu viime vuotiseen porukkaan sun mielestä? Niin on, no, kyllä mun mielestä edelleen on just näitä sellaisia nimiä, jotka on niin SM Leaguein puitteissa tuotu nimenomaan Parkkov. Nyt pienempi Grandrundi-armia tottakai siis, ja teräväinen myös niin tämmöisiä, jotka on niin kuin jo tietyllä tavalla niin brändätyä SM-liikankin huipuksi. Että kyllä tästä niin joukkueesta löytyy niitä nimiä, totta kai osa samojakin, totta kai loistavaa mm. välinä. Nyt mun mielestä vielä paremmin esillä että puolustus on aivan niin kuin kansainvälistä huipulokkaa. jostain uutisesta tuli, että nämä maalevalitsevat sen sijaan Suomelle, Suomelle epätyypillisesti, niin se voisi olla sitten tällä kertaa se kysymysmerkki, mihin mahdollisesti voitaisiin kaatua. Mä oon täysin samaa mieltä, koska tota viime, kaudellakin, niin, tai viime kisossahan oli se, että ykkösmaalivahti ei ollut niin selkeästi valittu, että oli tota, näin niin lähtökohtaisesti Tämä Christopher Gibson, tämä Karkila sälli, joka sitten, onko se Espoon kautta, niin tonne Kanadan junnu, junnusarjoihin. josta Aitto Kallio lähti lähti niin mun, mielestä, mun vähän kakkosena, mutta sitten nappasi kuitenkin se ykkös, ykkösveskarin. Viita siitä ja hoiti hommansa kyllä aivan helvetin upeasti. Niin, niin Suomi on kyllä, kun katsoo noita mitalistei. niin, niin Tukka Rasko oli 2006, Kari Rämö oli hänen kakkosveskarissa siellä, sit katsotaan toi mihin mennään kohta vielä syvemmin, niin toi 98 edellinen Suomen mestarijoukkue, niin Niklas Baxter ja Mika Noronen, okei, okay. Backstrom Epä... oli finaalissa esimerkiksi silloin. Niin, ja ja Noronen oli silloin tappara ykkösmaali maalivahti jo. Nimenomaan, mutta kertoo tietysti laajuudesta silloin. Ja toki Backsell oli se, että se, se tota, kehitys vähän oli tyssännyt. Jotenkin se meni, meni just saipojen ja ää, oiks taikoi, aivan kautta sit lopulta kärpis vasta nousi niinku oikein elittiveskariksi. Sitä vähän. vähän hoilla vähän kokeneempana, mutta kuitenkin ni, nyt on just tää, kun tuota on niin siellä on tää Laurikainen, joka on nuolkanada koska koskaan pelannut, mutta mun ymmärtääkseni, niin Joonas Korpisaloista ehkä se potentiaali ykkösveskari ja Janne Juvonen, mun, mä uskoisin, että siinä on kanssa aika hyvin tappele, siis Korpisalohan on Jokereiden Junnu, itse asiassa S-legenda Jari Korpisalon poika, niin on nyt pelannut sit, en pelannut kuitenkin kiekko taas miesten pelejä ja sama Juvonen, kun ei mahtunut peliä kanssa, on viime kaudella silloin 17-vuotiaana, niin vaikka 16-vuotias silloin peräti ne niin pelasivat finaaleisyyden peli, jos muistat. Niin, niin. Juvonen on siinä sitten kanssa. Niin siellä on niinku lahjakkuut on, mutta ei semmoista selkeä ykköstä. Joo ja... No, niin tämä vanhempi sälli, just tämä Laurikainen, niin hänellä voisi kuvitella sillain. Jos pohjois taustaa, niin hän voisi olla se ykkönen, joo. Mulla ainakin henkilökohtaisesti aivan, en tiedä hänestä oikeastaan yhtään mitään. Korpisalohan pääsee silloin tällöin, kun tota, noin, niin, Mahtaa jokere, ettenpä mä en joku muu päästäkään, kuin tämä. tämä... tämä... elämään. Kilpeläinen. Kilpeläinen. Niin muisti. Kilpeläinen, niin kun hänelle porttia aukeaa, tai siis hänelle porttia vata, niin korttisalo on sitten päässyt siinä kans kokeilemaan. Muistatakseni ihan hiljattain, mutta no, niin julostakaan, niin en oo peli kanssa. Mä oon kertakaan päässyt katsomaan mitään peliä, eikä mitään havaintoa, että olisi päässyt pelaamaan. Joo, se on tota toi... Yksi mikä yllättävä sikäli, kun ajatellaan, että mitä tämän ikäluokan maalivahtista on puhuttu, niin, niin tämä Jypin Samu Perhonen, jota pidettiin ehkä ikäluokan lahjakampana peskarina, niin nyt kuten näkyy, niin ei ole ura oikein lähtenyt urkenemaan siihen kun tahtiin, kun olisi odotettu, niin ei välttämättä edes Jypp Akatemia niin, niin se näkyy selvästi tässä, että ei ole selkeästi asiaa sitten tänne, tännekään ihan millään, millään noin vanhoilla meriteillä. Joo, kyllä. Mutta, saa nähdä, saa nähdä. Korpisalo Korpisa, niin ne varmaan on. No, Ketkä paikka saavat kokeilla? <laughs> Katsotaan sitä hetken päästä. Mutta tota, mutta jotenkin mikä tässä mielestäni suuri ero vaikka viime vuoteen ja vaikka pari aikaisempaankin vuoteen on, niin tota, on tää, että Suomen Suomi on avoimesti nyt ilmoittanut hetkinen Armian Barkovin Ja tänään viimeistä mitä mä Tomek niin Tome Valtosen suulla urheilua sullaheella sivussa, että et, et ei ole mitään järkeä lähteä pelaamista muusta kuin malameistaruudesta. Niin Tämä asenne on aika ihaltava. Mä tykkään tästä. Joo, tota, itse asiassa yleisivulta oli tota armi nimenomaan sanoa, että mitään muuta ei kannata. Niin Ajatellakaan mahdollista voittoa ja miestaruutta ja kultaa. Totta kai se on aika epäsuomalaistakin jopa. Että, no, Sanotaan näin, että ei olla, niin kuin, ei olla mitään ennakkoisosuus, numero ykkösi todellakaan, mutta kenet tahansa voidaan voittaa. Ja nyt kun tämmöinenkin Kanada-voitto tuli tänään, niin totta kai se, se ruokkii sitä ajatusta eteenpäin, että todellakin voidaan voittaa sitä kisoissa ketä vaan. Mutta hmm. se on ihan totta, että kun ne jätkät tietää olevansa lahjakkaita. Ja valmennus tietää sen niin, niin, niin. Mä oon jotenkin tosi tyytyväinen siitä, että, että IFK Jokerit tämä näin, Ville Peltos hässäkkä Niin se ei torpeudunut no Tome Kvaltosta esimerkiksi pois siitä valmennusryhmästä Koska siellä on niinku semmoista Henkeä ja munaa Siinä on aika hyvä semmonen Hyvä kyttä pahakyttä kyttä meininki, kun on Kiva Harri Rindell ja sitten on to Tome Kvaltonen siinä valmentajaparina. parina niin Joo tääl tota no, niin. Öö, on tässä näkökulmakeskustelussa nimenomaan sanoa, että Harry Rinde, verrattuna tällaiseen käytetty termi on vanhemman valtiomiehen roolia, ja on enemmän just taktikkoja. Siellä operatiivisella kentän tasolla suurin näyttää, miten kaikki tehdään, ja tosiaan hyvä homma, että siis se alkusyksyn juttu niin todella vaan tuu sotkemaan sit näitäkään kuvioon, koska se on vain yksittäistapaus semmoinen. Mm. Totta kai siis ihan, niin kuin tuossa viittasit, niin... Suomi ei ole todellakaan mikään suosikki numero yksi, siis aivan päiväselvä on, kun näihin kisoihin lähdetään. Niin siinä on ensitööksiä sinun on Kanada, sitten tulee Ruotsi, sitten tulee Venäjä, sitten tulee USA, nämä. Niin nämä on ne teams to beat ihan selkeästi. Mutta tota, en mä nyt ainakaan ihan eti lähtisi mitenkään Suomeen kanssa sellista ulkopuolella laittamaan etenkään, kun se asenne on nimenomaan tovi. Että kyllä mä lähdetään sinne niin näyttää läskejä eikä mitään leikkimään. Niin siinä on. Se kanssa menestyksestä jo aikaa ja viimeisestä mitallistakin oli. se nyt jo? Se oli 2006. 2006. Se, ja sekin oli bronssinen. Kyllä sitä pitää lähteä sitten. Hmm. Minähän oli hyvä semmonen mitallivirta kuitenkin. 2000-luvun alkupuolella, niin totta kai siihen pitää päästä no, kiinni. Siitä nähdään Suomen, Suomen pelaajatuotannon on kar, kieli tavallaan siinä listassa, että kun ei mitään ollut tullut. Mut. No joo, ei mitään, tuossa Tomek Valtoista on hyvä Aasinsilta tähän, että Valtoinen itsehän oli 98 vuonna pelaamassa mestaruudesta, niin tässä kun katsoo näitä, näit, tätä 98-ryhmää, niin niin mun mielestä selkein ero ehdottomasti on siitä, että etenkin tuossa puolustuspäässä, niin, niin tuossa oli Okei, okay, siis 98 puolustuskalustosta oli, oli, oli Timo, Timo Ahmaa, ja Marko Kauppinen, Cellarson, Irka Mikkola, pasi Petriläinen, Pasi-Puistolla, Ari Valliin. Niin sanotaan mikkola Puistola Valliin, Kauppinen. Edelleen liikatason hyviä puolustaja vähintäänkin. Puistollaan pelaa KHL. Petriläisen urautti uraatti vähän ikäviä käänteitä, mutta kuitenkin oli tosi lahjakas. Ja, mutta kun katsoo, että missä kohtaan oli urallaan, kun ne pelas näissä, niin. niin Ahmaa ja pelasti Discoksesta kauppi Kauppinen, Sahas, Jypinaa ja Liikan välillä, Liikas kolme 3-peliin, Zellarsonen oli HPK ajunnuis, Ilka Mikkola pelas kärpysykköstä ja ainoastaan Petriläinen ja Puistola oli tämmöisökin niinku runkopelaaji. Puistola oli vuoden tulokastona vuonna. ja sitten Ari Valliin oli kanssa Tappara Liikarinnis mukaan. Mut kun katsoo tätä. tätä sitten taas Pakistanin joka ikinen jätkä näistä pelaa liikaa, enemmän kuin aionnoi tällä hetkellä. Siis joka ikinen tuosta kymmenespuolisesta kaveriryhmässäkin, joko ne, pela ne pelaa miesten pelejä, eikä ne pelaa mitä aionnoi pelejä. Ja hyvin, joskus ollut yksi, joka pela pelaa mestistä, enimmäkseen. Niin. Ja sitten kun katsoo, niin tossahan ei ollut, jos ajatellaan puistolaita ja Mikkoloita ja näitä, niin niistä tuli hyvin liikapelaaji, mutta täällä puhutaan, niin on Mättä ja Ristolainen ja Moomest jopa pokka, niin on tommosin aika saletta NHL-pelaaja. Joo. Kyllä, eli se tota no, niin, tällä hetkellä on tavallaan niin kuin en tiedä parempaa, ainakin ton puolustuksessa on tosiaan. Sen voi vaan vaan tehdä hyökkäyitä, jos löytää ne. Hyökkäystä niin, niin siinä on mun mielestä aika hauskaa. Hauskasti osuu kohilleen sikäli tämmönen, se sitten tämmöisiä yhtäläisyyksiä. Siinä on sitten tämmösi yhtäläisyys yksi, että siin on koteloni tuolla on <köhö> 98 on ollut ää, tämmösiä kavereita kuin Olli Jokinen, Niklas Haakman, Niko Kapanen, Eero Somervuori ja tämmösiä nimi Toni Daalmani niin on ollut silloin No Teemo Elomo, Jyrki Louhi Niin, niin hyviä liikapelaajia jo silloin niin oli Jokinen hän dominoi tuolloin sm liigaa Niin, niin se oli, Jokinen oli kuitenkin semmoinen huippulupaus jo silloin Niin Alexander Barkko vertautui aika hyvin mun mielestä siihen Joo, se on ihan totta kyllä Jopa vähän samantyyppinen samantyyppinenkin, tuollainen kopakundi. Parkkovi on rauhallinen kaveri, mutta Parkkovi on ne raamit ja niin rauhallinen sentteri, jolta odotetaan niin oikeastaan myös maaleja hyvää syöttelyä. Ja vähän niin, kuin, mm. vähän niin kuin tuossa niin voi sanoa, että, niin että Ysikasi oli Jokinen ja haakma Siinä on semmoinen putkapari, niin siinä on ehkä parkko, muodostaa ihan selvästi armian kanssa. Se sit, sit, sit, ei sitten esimerkiksi teräväisen kanssa. Sit, ja sitten jos ajatellaan, niin tota, että et, Niko Kapanen pelasi tuolla HPK, se silloin jo tuli äh, toinen kausi äijissä, niin teki 30 pistettä, niin se on sitä no, on nyt melkein jo sama verran. Ja, tota, niin tässäkin on vähän sama just. Et, äh, Olli Ahonen pelasi junnuja liikaa. Sitten on Jonas, Johannes Alanen, kari kalto. Eero Somervuori ja Timo Vertala on aina, jotka on pelannut liikaa niin vakituista, pienemmässä roolissa. Ja sitten on just Kapanen ja Jokinen, mikä on pelannut isossa rooleissa jo. Niin tässä on kuitenkin iso, iso roolin pelaajia jo. mä on johonkin siis Barkko Varmia, Lehkonen, Salomäki Teräväinen, Miro Aaltonen tietyllä tavalla ainakin. Ja Markus Graanu miksei. Juuso Ikonen pelaa kanssa aika hyvin. Niin, niin. Kyllä nyt on useampia joten kun se, se tota, että tässäkin mä näen, että tässä hyökkäyskalustossakin on nyt paljon enemmän niin kuin ihan oikeasti niin kuin mua luokan lupausta. kyllä tuossa on siis NHL niin mitä nyt sanois niin armia saa taatusti saamaan koska on ykköskierroksen varaus Parkkovi, Hasaletti Teräväinen ykköskierroksen varaus Toi enää näen muuten mitä, mill, kuinka kuin korkealla Artuli Lehkon esimerkiksi menee et katson kun niistä kuitenkin vaan mutta se taitopuoli sitten on aika huikea. Joo, tänäänhän oli myös se otsikko, kun oli, tutta, no, niin Mestiksen puolelta tansspelaaja, että pelaajat, tämä Wille Järveläinen oli onnistunut maalintaus. Ja hänellä on pituut vasta 64. <hansi> <hansiç> <hansi> Joo, niin mikä tämä oli, että Suomen pikkuleijoni Jarkko Ruutu tai Joo, Mä en ymmärtänyt sitä niinku alkuun kun, kun eihän se edes ollut kähissymys eikä mitään. <hansi> ei mitään, Nyt vittu sinne takaisin, kun sieltä huudeltu, niin se nyt on ihan perussettu. Ehkä toisiin, nyt, ehkä mitä mä katsoisin, että HPK Robert Leino, niin mun mielestä se vie tuolla niinku yhden hyökkäjän paikkaan, joka voisi olla... Mä mietin, että miksei TPS-sarossa, rasmus kulmalla voisi esimerkiksi mahtua tähän, koska hän on sitten taas tämmönen, että ei missään tähtiroolista, todella päässä meni kans täällä hetkellä, ne pelit, mitä kulmalla on pelannut niin pelannut, pelannut niinku, tavallaan niinku roolilleen tärkeässä, vaiko se pelannut hyvin? Niin... No joo, mut sit taas toi Yhäkkeskolus on aika pirun kova, niin niin. niin mä en tiedä, mä tiedä tämä Elida Prospektin rosterin niin on nyt se tämän hetkinen leiritys on, ei tuon on ulkopuolella tuo mm. Ei on ulkopuolella tuo soi haflletti. oli <tuh> Maat, mut. 94 vuossa syntynyt kaveri katoli saa ei jo NHL varausta niin... Mut mahtuihan se vielä seuraavankin kahden vuoden ikäajan joukkueeseen No ehkä Kulmalla on kuitenkin, et se ei semmonen eloskentäjiä, jotka kuitenkaan. Ja kun mä tässä omat hyökkäysketjuni rakensin, niin ei Kulmalla ole mitään asiaa tuohon kolmeen ensimmäiseen kenttään. Et se on niinku... Siis tästä ois aika helvetin kova SM1-joukkueenkin Joo. <laughs> tässä on viis kenttää niin... Niin, niin. Mut tota, mä tein tämmösen oman saplunani tästä joukkueesta, niin saat toki, haastat toki, jos siltä tuntuu. Mä, mä vastaan, jos siellä on jonkinlaista niin kummallisuutta jos, jos olet eri mieltä, niin mun maalivahtiosastolla niin, niin kyllä mä mm -hmm. uskon, että Korpisalo on se ykkönen, ja Juvonen lähtee kakkosena noihin kisoihin. Okay. Sitten pakkikalusto, niin... Se on Makuosi ketään muita sieltä sitten ottaa, mutta tämä viisikko, mikä, mistä tos puhuttiinkin, niin Petri linbum Olli Määtö, Villepockarasmusistolainen, Mikko Vainoinen, ne on selkeästi mun mielestä tuossa joukkuees. Sitten ne kaksi muuta, Mata HPK Juuso Vainion ja Kalpa Juuso Riikolan, joka on kumpikin nyt noussut tämän kauden aikana siihen liikaporukkaan. Se ei ollut helppo, helppo valinta, että Henri Auvinen oli siinä mulla kanset kiikun kaakun. Entä sä, Sä Lindellistä mä katson, että ei tuu vielä, et se, se, ei ole, se, on, se voitti viime vuonna aajunnoissa jo kerätten, olis koko sarjenkin pistepörssin, sitäkin joku 50 pistettä aajunnoissa pakkina, eli se siis aivan huikea hyökkäyspäälahjakuus, mutta ei oo tää kausi lähtenyt, kun katson noita tilastoja, niin se on kiekko taas ollut, kymmenen peliä, on tehnyt pisteet kyllä, mutta tota no niin, tämä pakisto on muuten niin liikavetoinen, näetkö, että mahtuu kuitenkin liikaan. Niin mä sivuutin Lindeli sen takia. Joo, okei. Okay. Se, se kuitenkaan... Mä sen Lindelli kanssa oli tämmönen vähän niin kuin nostojokereutus tämän loukkaatumissun aikaa. Että hänellä on peleä, mutta on ihan kiikaritehoja, mutta varmaan ei välttämättä ole miinuksen puolella kuitenkaan toi tehosolto ainakaan. Hänhän on päässyt pelaamaan ihan ykkösparissakin tai sovitetusti siinä. Ne no onhan nää kyllä miinus 90, plus miinus saldo, pari pari käydä jäälläkin ollut, mutta 19 peliä, niin onhan sen ihan hyviä tähän näihin ennen vuodenvaihetenä. Joo, mutta tata, mä Niin, tää on just, että et on kaksi muuta paikkaa, niin se, et en mä kenestäkään ala huutamaan <lain> vähän ryhtäyttyä. Siis noista tosta viisikosta on, niin mä oon tosi yllättynyt. Mut et Reikolla ja Vaini on mun nämä kaksi muuta kaveri siihen. Sitten on hyökkäyskalusto, niin muista voidaan mennä tälle, mä menen tälleen mielemmin, että miten mä rakensin nää hyökkäysketjuja, koska täällä on vähän semmoista että se on vähän makuas, että ketä ketä laitaa. Että siellä on moni kavereita, pystyy pelaamaan paikkaa kuin paikkaa tuossa oikeastaan. Nuoret säällät Joo, niin, niin mä lähden tämmöisellä ykkösketjulla. Että tästä sitten, jos se homma ei toiminut alkulohkon peleissä, niin sitä voisi totta kai, ja kuulukin vaihtaa sen mukaan. Niin tota mä haluan nähdä tonne, miten toi kaksikko Haapala varko vetäisi ja mä lottaisi joilla armia siihen kolmaneks lenkiksi. Par... se toimi, se toimii jo alkukaudesta Vähän ite minä että Haapalakin on nyt ollut vähän poisessa. Mm. No niin. niinku mukana. perässä alukauden hyvien suoritusten takia, mutta ei SM-likas, että se olisi oikeastaan oppa oli 94 muita, jotka olisi päässyt kentälle, ketkä ei oikeastaan olisi. Niin siinä on kuitenkin se, että puhutaan lyhyesti turnauksessa, niin siinä on kuitenkin se, se kemia on ollut olemassa. Niin, niin ehkä tuolla niinku vähän omemmas ikäryhmässä, niin jos se sitten. Se saattaa löytää uudestaan. Niin, niin et, et, et, se on kuitenkin ollut siellä. Niin, niin, lähdetään sillä, sillä luotolla. Tosti, voi, totta kai, tuossa on paljon liikkuvia palasia, että sä voit heittää vaikka nuoremman niin tai vastaavaa. Siihen ja se taso ei siitä paljon heikkene. Tämä on hyvä, tää, että hyökkäyt on monipuolisia. Että siellä pystyy pelaamaan, moni pystyy pelaamaan sentteriä ja pelaamaan laitaa, niin sulla on aika paljon mahiksi niinku, sorvata siin matkan varrella. Mutta kakkosketju, osaamis löytyy ihan julmetusta. ja siihen vähän voimaa keskelle. Teo Teräväni, Miikka Salamäki, Arturilehkonen, olisi meikäläisen kakkosketju. Siinä on ihan siis huikeita taitoa laidoilla, ja sitten Salomäki tämmöisenä, mikä tää on tää Norsuposliinikaupassa, ja ehkä se härkä on lemp lempinimikin, niin, niin semmoinen power forward-osasto siihen tekemään tilaa, nää taito niikoin, ihan no. hauska. Kykkösketju on, on tavallaan vähän niinku centerin keskenä, ja tää olisi niinku tosia ketju. Joo, ja tuossakin, että miten sit haluakaan, niin sä voit heittää salomää vasempaa laitaa teräväisen keskelle, että se on ihan maku asia, mutta että kyllä nämä jätkät kuuluvat kärkiketjuhummet jo ikinä. <köhön> sitten totta kai, sitten on kolmoskenttä, joka heittää kapuloita rattaisiin ihan taatusti ja tappelee varmaan ajastakin, jos vaan kaikki menee kohilleen. niin. Oikeassa laitessa kaveri, jota mä en pysty sivuuttamaan, vaikka se onkin just näitä pikkusinttejä kans, mutta kyllä Juusu Ikonen on tehnyt muhun vaikutuksen SMLika-peleissä Bluesissa. Bluesissa toinen kaveri, Miro Aaltonen, mä löysin hän kesken ja sitten Grandundin vasempaan laitaan. Niin, niin tossa on mun kolme ratkaisukykyistä kenttää, jos ne vaan saa kemiat kohdilleen. No se on tuommanen ketju sitten, tuota, no niin, niin kuin sanoit, sinttiketju, mutta tuommanen mielestä ainakin varmaan pitäisi löytää tuota ja ja Granundkin on ollut, mutta nyt viime peleissä on taas. Niin. Mm. Eikä sovi muuten unohtaa sitä, että nyt, nyt pelataan kuitenkin isossa kaukailossa nämä Niin, totta kai joo. Ja nyt ollaan Venäjän ufa, UFassa, niin siellähän on kuitenkin sitten, käsittääkseni KHL, tai joka puolella, näitä eurooppalaiset kaukalot kuitenkin käytös vielä. Niin, niin. Sehän tarkoittaa sitä, että siellä on tilaa ja sitten se just on mielenkiintoista nähdä, että miten se vaikuttaisi myös kanadalaisiin, jotka on kuitenkin tottunut siihen pieneen askiin. Niin, niin. En tiedä siis se on aina vähän, että miten vaikuttaa, mutta näillä taitopelaajille se antaa tilaa. Se on ihan, ihan saletti. Sen takia hei, uskaltunut heittämään tuollaisen ketjun kasaan. Neloskenttää sitten niin on... Siellä on jokerimiehi, on Markus Hännikäinen ja Matti Lamperi, ja sitten laitan Kingston Frontenaxin Henry Iconen siihen keskelle. Siellä kuitenkin Ikonen pelannut OHL:ssä. Se oli 31 peliä ja 22 pistet kuitenkin, niin ei se mitään näitä niinku huippuprospektien tehoja ole, mutta kuitenkin osoitu siitä, että pystyy pärjäämään just nimenomaan siellä näiden huipunjunnojen keskellä, niin, niin siihen on just tämä HPK Leino tietty kans hyvä vaihtoehto. Siis voinut saada kevyesti ihan täysin jokerin. Neloset, viisiä, kun vielä Saku salmiseen siihen. Niin, niin siis se just, että nää nelosken, neloskenttäjät oikeastaan. niin oikeastaan toi kolme ekaa kenttää mun mielestä ne, mikä on mulle lukittuina. että noita on aika hankala sivuttaa. Sitä neloskenttää on sit se, että se, sinne sitten harjaa, ja Tomekki ottaa, ketä ottaa. Mulla on tää nykoppi sitten 13 hyökkäjä. Itse asiassa on jokeri IHK painotteja nää Siinä Rivaus Tappara. No joo, näköjään. Aika aika paljon, yllättäkin. Sitten vielä plussia vielä naapurikunnasta, niin on, mitään muita peläkköä. <totit> <totit> Mitä se sitten kertookaan. Mutta tota, tuollaisen ryhmän mä lähtisin liikenteeseen. Mutta katsotaan nopeasti tuota... Tuosta toi pikkuleijonien alkulohko. Niin alkulohko on siis neljä matsia. Siinä on Latvia, Tsekki, Sveitsi ja sitten viimeisenä uuden vuoden aattona tulee vastaan Ruotsi. Niin, totta kai kun lähetän tuosta liikenteestä, niin Latvia täytyy olla ihan suupala ja kyllä Tsekkiä ja Sveitsi täytyy pystyä voittamaan kanssa. Et Ruotsi on se ehdottomasti kovin testi tuossa alkusarjassa. Joo. Paljon tuossa oli jotain toimittajat ollut kirjoitusta. Sitten olisi aika pitkä aika kun Ruotsi on viimeiseksi pystytty voittamaan. Onko se jo oikein? On Markku, Tieto tai muistatko? En nyt muista, mut muutamat viime vuodet, miten mä kisoja aktiivisesti oikein seurannut vasta, niin kyllä se ruotsi on ollut tosi viime vuonna, se oli tosi lähellä se kaatuminen, mut... No, Ruotsi on Suomella aina Ruotsi. ne kyppi tähän asetelma toisinpäin, eli tota... Mä kanssa huomasin sen, kun iteekin olen viime kisoissa on nyt ollut maksujen takana nää pelit eikä oo... Ehkä sitten oikein niin paljon katsoa, niin että jos lähdisi erikseen ostamaan tälle joenakorotteita tai vastaaviin, niin oli mulla ainakin uusi tieto, että on tosiaan tässä pelisysteemi sellainen, että saa oikein palkitaan tästä mä. kunhan saat piikki paikana. No, se nyt niin on kova panos lohko lohkovoitos tosiaan, mutta et niin. Sun pitää mahtua siihen kolmen parhaan joukkoon sitten kuitenkin. Niin, siitä lähdetään tietysti. Mutta tota, kyllä, ei, ei toi ole mitenkään mahdoton ajatus, että Suomi tuo lohko voittaisi mun mielestä, koska tämä jopa suosi mun mielestä Suomea aika hyvin. Et kun ajatellaan, että niin on, on Venäjä ja molemmat Pohjois-Amerikkaa toisessa lohkossa, niin se on aika pelkkä on, on, on Se kyllä, kyllä. itselläkin tuli tuolla Sveitsi ja Latvia mahtuu, samaan lohkoon kymmenen maan turnauksessa. Ne. Ei se ihan tasapainoinen ole, mutta tota... Niin se olisi taas vähän häpeä, jos Suomi johtaa tässä kärkipaikaa. Sanotaan, että tulisi vaikka joku helppo peli, vaikka tsekkiäkin vastaan, tai pelin luonnolliseksi semmoinen, että tarvitaan ihan loppu saakka yrittää. Mm -hmm. niin, Oletkin tuota, no, niin, yhtäkkiä väliä, jos vastaan tulee vaikka Kanada, niin jos sulla ei yhtäkään niin, ole kovaa matsi, että se ei välttämättä tullutkaan. Toivottavasti on mm -hmm. tullut mukava, Ruotsilasta on tullut. Mutta... No siis siinä on toi Ruotsi. Et, et, et, sitä ei voi aliarvioida eikä kuulukaaliero, koska se olisi on, se on isoja voittaisuuskin ihan kirkkaasti. Ruotsissa on tehty kovaa työtä sen eteet. Et, et siellä on tota, saatu niin pidettyä näitä pelaajia ja sitten siellä on tullut, tehty kovaa työtä sen eteen, et siellä on tullut näitä tykköskerroksen varauksiin. Tuossa oli noin pari, pari vuotta, kun oliko siis Ruotsilla oli 10 ykköskierroksen varaus Yhtenä Joo. vuonna. Niin se on aika uikea määrä niin. niin on. Ja odotukset on, että sieltä tänäkin vuonna on aika monta tai tulevana keväänä on monta ykköskijakajetkää kanssa Niin puolustava mestari, mestareni Kyllä Mä Tästä tässä kattelen, että Ruotsillakin oli yli 20 vuotta kun hän sai odottaa toista kultaa No tää on Kanadan kisa ollut Joo. aika pitkälti Ymmärtäähän tuon sieltä <laughs> Parhaat paraat pelaajat tulee mutta Kanadasta puheen olle, niin Suomi kaatoi tänään Kanadan lukemin 3-2 oltuaan 2-1 tappiolla niin, tuli tämmöinen musta hetki, että 36 sekkaan Kanada räppäsi kaksi pussia, mutta ilmeisen tehokkaan aikalisän jälkeen niin Suomi lähti tulemaan ja lopulta rinnalle ja ohi sillä lailla sanoisin, niin nyt kun Suomi sai tämmöisen kokemuksen Kanadan leiriryhmään vastaan, missä on kuitenkin just näitä, siellä oli maalintekijöinä muun muassa oli oli tota, no niin Mark Scheifele, joka on Winnipeg-Etsin ja tota, Oliko se nyt Griffin Reinhardt se toinen tekijä Ja Ryan Nugent Hopkins ja tämmösiä, siis eli siis ne on aika kovalla ryhmällä liikenteessä. Niin, mitä sä luulet, miten tää vaikuttaa joukkueen henkisiin palleihin niin sanotusti, kun <laughs> pistää kanadakyykkyä ennen kisoja? No, totta kai siis kaikki hyvää asiaa pitää ottaa järkeä. Niin mitä uutisointi on heti alkuun, niin totta kai, että kylmän fiileet kommentteet on ollut nuoret. Nuoret ja... En mä tiedä siis, totta kai se tekee hyvää, vaikka joskus miesten MM-kisen niin olin havaitsevan jotain sellaista outoa, että aina kun Suomen pelaa harkkamat sit päätä Kisat meni vähentäväksi pohtolaisuus odotuksiin lähde hyviin, Totta se ei mennyt sitten toisinpäin aika junnojen kanssa. Mulla on itsellä vähän vaikea sanoa, kun ei tuota niin historiatausta oikein löydy. Miten se sit kahdella voi nuorien niin kahdella vaikutus voi olla suurempi suuntaan ja toiseen? No, Tuossa on kuitenkin, siis toi joukku, lyödään aika nopealla aikataululla kasaan, niin tuommoinen hyvä yhteinen kokemus heti kärkeen tuollaisessa paikassa. Niin saa hallismuoliin tämä peli pelaa. Hyvä kysymys, en muuten pan. mennä. Suomal suomalaisia sponsseja oli paljon, ja oli Suomessa kylläkin, mutta näin että missä on pelattu, kun tänään on melkein kuitenkin täydenottelun kierros. Mm. Olisiko Paroan arena ollut, koska plus ei ollut peliä? Vantalla? Vantalla? Joo, mulla oli uutinen tuossa auki, niin sieltä löysi. En muuten tullut katsomaan, missä se pelattiin. Hyvä pointti. No, Vantala sitten. Joo. Saa sinnekin jääkää No, on siellä kiekko Joke, oh. Jokerit lait. <laughs> mut kuitenkin, niin kyllä tässä on mun aika hyvät piipat, mutta ennen kuin mennään tuohon, mitä odot, odotuksia täältä joukkueelta nyt toisi, niin toi on pieni juttu tulevaisuudesta, niin nyt kun Raipe Helminen väistyy Ilveksen päävalmentajapestit, niin nyt se kabinetti huu tietää, kertoo, että Kale Kummola on sit lyönyt nuijansa pöytää, että Raipes tulee sitten saletti ja Harri Rindellille. Niin... Hän ei kuitenkaan anna tuonne valkosääsyn päästöön, vai? Mä en Hän tiedä, että tar... se mahdollinen jatkoja. Niin, niin hyvä. hyvä pointti tuokin, mutta mun mielestä ihan mielenkiintoinen pointti sen, että kun äijät puhuu mestaruudesta, ja mitä se onnistuisi voittamaan, ja sitten löydetään Raipen sinne tilalle. Hyvää valuttaa voi olla että pomet valtaa Olet 92. tällä ja 98. Niin 98 valmentajana niin että alkanen on sama toistuu. Ei siis sitä jos Rinnal Rindal Valtonen sen mestaruuden ja sitten tietää kuitenkin ja ei on mitä ja mitä ja Puikkoihin tulee raipehelminen, Helminen, joka, jolla... Siis pela, nyt ei puhuta Raimohelmisestä, jota mä arvostan ja kunnioita. Nyt puhutaan valmentajaraimohelmistä, joka ei mulle merkkaavia hevoviittuakaan. Niin, niin, Mä olen aika helvetin katkera siitä päätöksestä, että Lauri-Marjamäki laitettiin sivuun. Ja sitten otettiin tila raimohelminen ja Raipe Helminen lähetettiin opettelemaan valmentamista Suomen lahjakamman ikäluokan kanssa. Ja sitten se muun muassa peluutti granulit ja kaikki ihan paskaksi siinä alkusarjassa, ihan turhissa peleissä. tuo Joo, on ne, viime, ne, viime se kiso. oli. niin kisoissa. Siis se on, se on mielestäni todella ärsyttävää, että sille annetaan uusi maistoista. Taas tämmönen saatana saunasopimus, hyvät veljet voitaan tätä, tätä tilaa. Niin, Tämä on siis, tätä puolta minä inho suomalaisen Se on vähän semmoista on, se menee Kummolan kautta. Sillä lailla, että vähän niin kuin Kummola olisi se isä ja se etii pojalleen niin varmaan kesätyöpaikkaan. Niin niin, niin nimenomaan. Siis kun, ei mitään, hei kalesetä hoitaa. Älä, älä, älä, älä ole myks. Mihin sä haluaisit mennä töihin? Ihan sama. Sitä se ei sentään tehnyt, niinku sitä niin isojen leijonien päävalmentaisi. Mut mun mielestä jos halutaan opetella sitä päävalmentamista enemmän ja muuta, niin laita sinne niin alempiin junnuihin se Mun mielestä. Sinne niin sanotaan 16 tämmöisiin, niin, niin Sitä kautta sieltä pikku ja, ylöspäin. Ja nousta niitten junnujen kun niistä tulee vanhempia, niin tavallaan ikäporsta ylöspäin niin ne samat junut seuraa perässä, niin tavallaan ensi tulee niin, jatkumaan. Niin. Tämä on kuitenkin tässä niinku juniorivalmennukseen lippulaiva, tämä mitä valmennus. Niin ei tonne mitään, siis, mitään opipoikkia mun mielestä. Ei, todella, todella, todella, todella, sinänsä tärkeä nimenomaan just jos noin nuoren pelaajan onnistuu noissa ihan se hän haluaa, mm -hmm. Varmaan kaikki, ketkä sinne oikeesti haluaa, vaikka olisikin Mestiksen puolijyriä, aina niin tuonne noihin nuortenkin joukkueisiin niin aina niitä. Tai on kiva katsoa niin joukkoja vaan siihen taaksepäin, että niimoisen nimisenä on mahtunut, ja sitten siis on aina just niitä, tota, noin, jotka on niin vähän niin kuin unohtunut, niin ei ole koskaan kasvanut mitään tähtiä, mutta siis, kun kaikki pelajat haluaa päästä sinne näyttämään niin näyttämällin niin, niin se on hyvin tärkeää, että he onnistuu totta kai myös on valmennut pitää olla ammattivalmentaja siinä mutta Ja kun katsotaan taaksepäin, ketä sitä on valmentanut, niin Herran Jumala Hannu, Hannu Kapanen, Hannu Jortikka, Lauri Marjamäki. Nyt Harri Rindel kokenut valmentaja. Näinhän se pitäisikin olla. Kyllä se on. se on ihan miten sen valmennuksen tavallaan rakentaa. Että tuollekin rintella on enemmän, on sellainen isähahmo ja rauhallisuuden. Katsotaan, että niin kuin valtoiselle menee kaikki hyvin, koska Tomeka itse on 80 syntynyt. Hän ei sille niin kuin ikäspuolesta ole sitä, kyllä Nestori. Ei, ei mutta se on ihan selkeästi niin lahjakkaita nousevi valmentajia mitä on. Niin Aivan. Valtonen kuuluu siihen kastiin. No, tämä oli tämmöinen päätös. Toivotaan, että tästä nyt joku myrsky nousisi, varsinkin jos Suomi vetäisi, vetäisi mitallelle ja vetäisi vaikka perkelle koko pytyhimaani. Et siinä kohtaa, että millä ansio sitten sinne laitetaan. Niin, tosiaan alkaa. Mikä päivä? Tapanin päivänä. Tapanin päivänä aamuna kello 9.30 Suomen aikaan. Suomi kohtaa Latvian ottelu tulee katsomusta. Ja MTV3, mikä se kanavan nimi tällä viikolla sitten onkaan varmaan, joku Max vai mikä saatana se nyt on, niin sieltä... See more Max Total. Joo, joku tämmönen. Kattokaa Maikkariin sivuilta tai kanalpussasivuilta, sieltä näkee aikataulut. Mikä on ja... hinta, jos haluaa katsoa peli? Se mä en muista yksittäisten pelin hintaa, mutta se koko Leijona-paketti, minkä mä oon jo ostaa niin kevään mm ajatellen, se on 70-pia. Mut siinä näkee sit niinku, näkee, nämä kisat, näkee miestä mm ja... Naisten harjoitukset näkee. <laughs> Naisten enemmänkin <kisot> näkee kansa. <laughs> mutta kuitenkin saa saa ystäisiä pelejäkin totta kai sitten Tietenkään laillista syystä voi kehottaa käyttää, mutta hyvin tiedätte varmasti, että stream, stream. Niin... <laughs> niitä, ja niitä. <laughs> niin, löytyy tottakai enemmän tai vähemmän laillisesti. Kanadan TSN todennäköisesti näyttää joka ikisen peli ja näyttää varmaan mitä ne pelaa on syönytkin iltapäivällä, mutta... Mutta tota, Hienot kisat tulossa. Mut sit näin niin nyt kun olen tätä joukkuet perattu, niin... viisään niin, näet? Suomen mahikset. Kuinka Suomen Suomella mahiksi? No, sanotaan, että... Äh, mä olisin pettynyt tuu. Sanotaan, että se on mun mielestä mini -vet, mini -vet jos silloin kun puhutaan, että kaverit puhuu pelkästään Ronssiottelussa pitää vähintään olla, jos tämmöisestä edes pelata jos mä en tiedä. Pelataan kyllä joo. Pelataan, okei. Okay. Niin, tota, noin, niin, se on minivi tavoite, mutta... Realistinen tavoite on ehkä se bronssi. Totta kai, Jos siitä eteenpäin, niin no, mutta Aina, täs... Niin, tässähän puhutaan kuitenkin sitten, että yksittäisessä peleissä sä voit voittaa kenet tahansa. Ja tää on lyhyt turnaus. Ja kun se asenne on toi, ja kun tossa on noin paljon lahjakkuutta, niin kyllä mä lähden sanomaan, että tässä on Suomen seuraava mitalistijoukko värin saa joukkue itse päättää sitten omille esityksillään. Totta kai toivotaan, että menee päätyä Mutta tota noin, niin vähän, on, vähän otteluohjelmat suosii jo alkulohkossa, sanotaan, että jos sieltä osuu lohkovoitto, onnistus Ruotsiin vastaan, niin näyt ruotsipeli näyttää jo suuntaa. Jos Ruotsi pistetään kyykkyyn, niin taivas on auki, sanoisin näin. Siinä ruotsi ottelu on viime ottelu, eikö se ole? Se on viime ottelu. Se on uuden vuoden aattona kello kahdelta Suomen aikaa. Suosittelen katsomaan ennen kuin ruvette raketteja räjäyttelemään. Siitä tulee tosi hieno peli. Voitte ryypätä samalla. No, mä ainakin varmaan korkkaisin siihen aikaan, Suomi-Ruotsi peli uskalla, uskalla katsoa muuten, mutta olen samaa mieltä tosta neljän parhaan joukkoon tuon joukkueen, pitää päästä. Koska toi on mun mielestä. Okei, yksilötasolla niin sieltä puuttuu Mikael Granut, sieltä puuttuu Teemu Pulkkinen, mut sitten taas Ristolainen, Parkkov Mä, että kaikki on vuoden vanhempia. Ja siellä on edelleen armia ja siellä on kuitenkin nuo lahjakkait jätkiä, jotka ovat osoittanut tasonsa jo nyt. Niin, niin. Mm. Ei toun mielestä ole mitenkään ratkaisevasti heikentynyt. Maaliin vahti se kysymysmerkki, jos Korpisalo löytää sen, tai kuka se maalistot onkaan, niin löytää sen tasonsa sieltä, niin... Kyllä tos on mahiks, että... Kyllä, sano. pitää luottaa siihen, että... Tuota Melian parha johtaa. ...toi aina hyvin maalivahti ja sen käviä on, mikä on. Kyllä. Näin.